eskerraberttzaleak bere iritzia jakin arazi nahi du Eskozian egin beharreko independentziari buruzko erreferendunaren dataren inguruan sortutako eztabaidaz. Kontsulta horren dataren inguruan batak zeinbesteak izan ditzaketen interesak baino arantzago joan da, eskerrabertzaalearen ustez gai honetan mamira joatea komeni da. Izan ere, ausi politiko bati modu demokratikoan heldu dio Britania Hondiko gobernuak oinarritzat hartuta Eskoziarrek duten erabakitzeko eskubidea. Eskoziarrek beraien etorkizunaz eta beste estatuekiko harremanetaz erabakiak hartzeko eskubidea dauka eta horrela itortu dio Britania Hondiak Jarrera eredugarria izan beharko litzateke hori Espainiako eta Frantziako estatuentzat. Bi estatu horien izaeraren funtsa ukazioa baita. Historikoki ukatu dute eta orain, dik orain ukatzen diote Euskal Herriari bere nazio izaera eta herri bezala daukan erabakitzeko eskubidea. Eta ukazio horixe bera da erri honetan oraindik ere konpontzeke daukagun gatazka politikoaren erne muina. Horrela ba, eskerra ustez, Eskosiako kasua eredugarria da. Gizan ere, argi erakusten du, gatazka politikoa modu demokratikoan gaindi gaindidaitekela. Ariketa simple bat eginez, eskubideen aitortza egin, eta eskubide horiek egikaritzeari bidea eman. Horra hor, Euskal Herrian ere implementatu beharko litzatekeen eredu bat.